а також умовленого вже паноця з дружиною. А Тарас усе роздумував, як би село забезпечити від ворожих набігів. Він ходив до журавля та все йому пропонував, що треба було б зробити. Хоч би навіть батько отамане довелося ще одну зиму тулитися в тісній хаті, то якось перемучимось, але коли орда застукає нас незабезпеченими, то вся наша праця пропаде. «Я це, сина, добре розумію. Робимо, що можемо, та вже й рук не вистачає до праці. Ти подумай». «Та ти подумай, батьку, у нас є вали з частоколом і ровами. А придивись до них ближче, чи вони нас справді охороняють?» «Нема такого валу чи частоколу, через котрі не міг би ворог перелізти». «Як, його зупинити не можна? То, на твою думку, і рів, і вал, і частокіл ні до чого?» «Шкода було стільки праці», – сказав журавель з докору. «Я цього не кажу, та як уже стало на Юшку, то стане на Петрушку. Поставили ми частокіл, з таким трудом копали рів і вал, то треба його забезпечити. Ми його обставимо людьми, то кожен буде боронити того місця, де його поставили. А як не було б стільки людей, щоб усі місця обставити, то прогалини не влізе ворог безпечно, і нікому буде його здержати». «Як же ти думаєш? Бо я не розумію, куди ти прямуєш». «Річ проста. Треба на кожному розі села високо над валом поставити чотири городки. З них можна буде на два боки обстрілювати увесь рів і вал, та частокіл». «Ага, то ти думаєш, щоб покласти чотири башти так, як це по замках водиться? Я не знаю, чи воно баштами називається, я зву це просто «городками». Трохи міцнішими, як ті, що в степу. Це для нас пильніше за все. То вже з Книшем про це побалакати б. Він майстер над теслярами. Ходім таки зараз, поки ще звезеного дерева не використали на будівлі. Опісля його не буде, справа затягнеться. А хто зна, чи ще восени татари нас не провідають. Вони, певне, схочуть помститися за останні. Мусив хтось з них утекти до своїх. Вони підозрівають того проклятого недоїдка в зраді то певно прийдуть його тут пошукати. Я знаю від тих татар, яких ми пощадили, що цю останню напасть вигадали торговці невільниками з Козлова. Вони дали на це і гроші, і коні, і зброю. Хіба ж не пам'ятаєте, скільки дукатів випорули ми з лахміття Потурнака, в якому він сюди прийшов? Вони тепер можуть на нас наслати таку силу, що не витримаємо. То ходім до книша зараз». Книж вислухав тих резонів, подумав трохи і сказав, коли тих городків треба, то й поставимо. Та я з того скористаюся і поставлю на одній башті ще й вітряк. Міркував я над будовою млина. Десь близько від нас на річці, немає пригожого місця на млин. Можна б далі, та все ж небезпечно так розпорошуватися, бо при першому наскоку татари його спалять. Роздивлявся я по степу за місцем на вітряк і знову не знайшов нічого близько. А так високо над баштою вітряк буде, а він башті не завадить. Ну і добре ми зговорились, до осені будуть городки, і буде свій млин. Всі були з того раді, робота почалася зараз. По жнивах послали цілу валку возів до Канева. Повезли на продаж хліба та меду. З того треба буде дати старості вить, та бог з ним. Треба там умовити покупців, котрі два рази на рік сюди приїздили б, а тоді й старості Дуля. По трьох тижнях Валка щасливо вернулася. До неї приєдналося ще кілька канівських родин. Правда, староста забрав з того, що привезли аж половину. Та уходники не перечили. Аби їх тільки не зупиняв, вони обіцяли, щоб його задобрити, щороку привозити йому не те, що хліба та меду, але й дорогих кожухів, бо звіра тут доволі. З тою валкою приїхав ще й молодий священик з дружиною. Для нього була вже готова хата з обстановкою. Як уже церква була готова, поставили всередині престол, навішали образів, поставили іконостас і все, що треба. Все це було просте, невибагливе, але всі раділи, що воно своє, а згодом заміниться кращим. Відразу всього не робиться. Змовилися посвятити церкву на святої покрови, і завести на той день кожного року храм. Того дня загадали охрестити новонароджених дітей, а з ними і татарна Максима. Того дня треба було освятити церкву та омолитвити ціле село. А старі люди радились, як їм назвати його. Вигадували різне. А старий Кіндрат Муха сказав громаді таке, «Ми поки що не можемо вирішити, як його назвати, бо нема між нами згоди. Отож, я гадав би, щоб цю справу ще відкласти». А ми станьмо на таке. Без імення наше село не знівечиться. А хто найбільше послужить для нього? Іменем того його і назвемо. Добре говориш, діду, хай тепер кожен старається, щоб дав імення селу на вічну пам'ять майбутніх поколінь. На святої покрови було багато роботи в селі. А вже панотець Анастасій стільки напрацювався від ранку до ночі, що ледве переводив дух. Того таки дня... Звінчались татарин Максим з Настею, вдовою по Андрієві Березі. Розділ одинадцятий Минуло так чотири роки. Село, не маючи над собою іншого пана, крім своєї виборної старшини,